El centre d'art contemporani de Barcelona, que estava previst instal·lar l'edifici del Canòdrom de la Meridiana, finalment es traslladarà a la fàbrica de creació Fabra i Coats, del barri Sant Andreu. El que semblava només un propòsit ha passat a ser des d'aquest dimarts un fet. Aquest és un dels principals acords, els que ha arribat aquest dimarts, 8 de gener, la comissió delegada del MACBA, formada pel tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament, Jaume Siurana, el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i el director del MACBA, Bartomeu Marí. Un altre dels acords que s'ha pactat, a més d'ubicar el centre artístic de l'antic canòdrom a la Fabra i Coats, és l'elaboració d'un nou model artístic sostenible, coherent i real pels centres d'art contemporanis de Barcelona. El tinent d'alcalde de Cultura sosté que el model sobre el que es va signar l'acord del canòdrom era insostenible, ja que representava una inversió d'un milió 600.000 euros per adequar a interior de l'edifici, als que s'ha de sumar uns costos ordinaris fixes d'un milió 800.000 euros. En aquest nou context artístic, la figura del suís Moritz Kunk, eh, fins ara director en funcions del Centre Artístic del Canòdrum, que mai ha existit com a tal, ja no tindria sentit. Per això el suís ha estat cessat el seu càrrec i en breu se li proposarà la rescisió del contracte i una indemnització pagada. La fàbrica de la Fabra i Coats es convertirà, finalment, en la seu del nou centre d'art contemporani de la ciutat, que obrirà les seves portes aquest mes de juliol i comptarà, de moment, amb 500 metres quadrats de planta baixa. Aquestes obres de remodelació costaran 85.000 euros, que finançarà l'Institut de Cultura de Barcelona. En el futur, es preveu ampliar l'espai expositiu amb tres plantes més, a part de la planta baixa, assolint, així, doncs un total de 2.400 metres quadrats nets. Aquest centre estarà sota la tutela d'una taula curatorial, formada pel MACBA, el Centre de la Imatge de la Virreina i la Capella del carrer Hospital. Tot i que el canòdrom de la Meridiana no ha pogut acollir el nou centre d'art de la ciutat, que el sector artístic tan anhelava, la comissió delegada del MACBA no ha volgut desaprofitar aquest equipament. És per això que ha decidit reconvertir-lo en un espai municipal d'impuls a la creació artística, dirigit tant a creadors consolidats com a creadors emergents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 Demà dissabte, els veïns i veïnes, els afectats i afectades, els veïns solidaris i, i veïnes també solidàries, que volen que es protegeixi el casc antic, sortiran al carrer. L'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Palomar convoca una concentració per demanar que s'incorporin al ple de protecció als habitatges que aquest s'ha eh, oblidat. S'aprofitarà per fer recollida delegacions solidàries i també per fer un primer recompte de quantes s'han aconseguit fins ara. Doncs mateix, la mateixa associació de veïns de, i veïnes de Sant Andreu de Palomans ha fet arribar un manifest que serà llegit també demà dissabte en la concentració que es realitzarà a, a la plaça Orfila i eh, el passem a, a llegir, és un manifest per salvar el casc antic i hem de dir que aquest manifest parla de Sant Andreu que hi ha carrers on l'Ajuntament un dia va decidir que on hi havia cases hi hauria d'haver vials, zones verdes o equipaments aquestes afectacions, que en alguns casos daten de principi del segle passat, han quedat obsoletes i els veïns fa temps que reclamen que els habitatges quedin desafectats, és a dir, salvats. Fa anys que l'Associació de Veïns intenta fer entendre a l'Ajuntament que si no es desafecta el nucli històric de Sant Andreu, amb els anys no s'assemblarà gens al que és avui. A poc a poc l'especulació immobiliària per una banda i el poc valor econòmic amb què s'ha deixat aquestes cases per l'altra doncs, tenen condemnat el que queda del Sant Andreu de carrers estrets i cases baixes. El 2010 s'engegava un procés que semblava que per fi desafectaria i protegiria aquest nucli antic. Però en lloc de realitzar una desafectació global del nostre nucli històric doncs ara ens, ens hem trobat amb un projecte que s'oblida d'una part important d'allò que demanaven que es salvés com Jorba o Virgili o altres que es desafecten no, només parcialment com Sòcrates, Agustí i Milà, Gran de Sant Andreu o l'obertura d'un vial entre Baliarda i Sant Hipòlit i entre d'altres El projecte preveu expropiar en 10 anys moltes d'aquestes cases per realitzar uns eixos cívics que s'han tret de la màniga que ningú ha demanat i que Sant Andreu no necessita. Eh, recordem que aquest és el manifest que ens ha fet arribar a la mateixa associació de veïns i veïners de Sant Andreu de Palomar per salvar el casc antic. I hem de dir que mm, el projecte preveu expropiar en 10 anys moltes d'aquestes cases per realitzar uns eixos cívils que s'han tret de la màniga que ningú ha demanat i que s'entendreu no necessita. Fer fora gent dels seus habitatges, donant-li expropiacions i ridícules en la situació econòmica i laboral que es troba molta gent, és una barbaritat, igual que ho és obligar-los a cedir una part de casa seva i a pagar-se'n la reconstrucció. Però, a més a més, gastar-se 21 milions d'euros públics en expropiacions per fer aquests eixos cívics que ningú ha demanat quan no hi ha diners per res és mm, completament absurd. Les administracions ens estan deixant sense serveis públics, retallant sous, eh, pujant taxes i es volen gastar aquesta quantitat de diners quan el que els veïns volem és la desafectació, que no costa ni un duro. Els veïns de Sant Andreu som aquí lluitant eh, col·lectivament pel nostre patrimoni històric. No demanem que s'aturi el pla de protecció, sinó que s'incorporin totes les cases que s'han oblidat. Veïns afectats, veïns solidaris, veïns que volem protegir el casc antic de Sant Andreu, junts ho aconseguirem. No els eixos cívics, salvem el casc antic, visca a Sant Andreu de Paloma, i això és el que ens ha fet arribar l'Associació de Veïns i Veïners de Sant Andreu de Paloma, un manifest per salvar aquest casc antic. I tal com ens parlava doncs fa moment la Cristina Penia i jo parlem del canòdrom que ha perdut el centre d'art contemporani. Guanyant el MACBA i el MANAC perd el donat projecte del Centre d'Art Contemporani de Barcelona que s'havia d'instal·lar al Canòdrom. La Conselleria de Cultura i l'Institut de Cultura de Barcelona han resoldt en la comissió delegada del MACBA l'embolic que va deixar el mapa dels centres d'art contemporanis l'anterior administració. El MACBA guanyarà competències i en el futur espais. El MANAC veu confirmat oficialment que exposarà tota la història de l'art català i l'ex-canòdrom serà un centre d'art local sense direcció pròpia, al complex de Fabraicoets de Sant Andreu i amb una petita fracció dels recursos previstos en dies de més a eufòria pressupostària. Doncs, per començar, amb el conseller Ferran Mascarell i el tinent d'alcalde Jaume Siguran al capdavant, la comissió delegada del MACBA va aprovar diverses mesures per reactivar el centre i situar-lo al capdavant del sistema de l'art contemporani. Una futura ampliació per poder exposar la seva col·lecció permanent a la capella en desús del carrer de Montalegre, ampliar les activitats públiques i educar educatives a les instal·lacions ocupades pel FAT, si aquest és trasllada al DHUB de les Glòries. Doncs, col·laborar amb el veí del Centre Cívic de Contemporani de Barcelona i amb la resta d'institucions culturals públiques i coordinar amb l'ICUP les activitats de la Virreina, la capella del carrer de l'Hospital i el futur centre d'art contemporani. Aquest ja no tindrà director. El futur de l'actual, Moritz Kuhn, està pendent de negociació. Serà gestionat per l'ICUP. Obrirà el juliol amb 350 metres quadrats, després d'invertir-hi 85.000 euros, en lloc dels 1,6 milions previstos. Doncs Aquesta era una de les notícies importants d'aquesta setmana. També hem de recollir en aquest extracte de notícies el fet que els treballadors del concessionari Opel j continuen a l'espera d'un possible aéropa.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 Amb la cobertura de les vies del tren d'alta velocitat al pas per Sant Andreu i la Sagrera es guanyarà un espectacular pulmó verd d'unes 40, 40 hectàrees de superfície i 4 quilòmetres de longitud que serà en diferència el parc urbà més gran de la ciutat. El projecte d'aquest eh, nou espai verd dissenyat a l'entorn de la nova estació del TAP a la Sagrera i sense calendari d'execució ja ha estat adjudicat per Barcelona Sagrera Alta Velocitat als grups d'arquitectes Aldai Jover ERZ RCR i West 8 per un pressupost inicial de 1,3 milions d'euros. Les primeres imatges virtuals extretes del concurs d'idees, ara l'equip treballa en l'avantprojecte, mostren un espai ple de vegetació on està previst plantar-hi 8.000 arbres de diferents espècies i on les fonts d'aigua tindran un impacte important en el paisatge. Tot i que s'aixecarà sobre la llosa ferroviària la preeminència de la natura sobre l'asfalt fa molts que el mateix equip d'arquitectes l'hagin definit com una catifa verda per cobrir la vella cicatriu de ferro. El parc està concebut com un gran projecte de ciutat però els banys de Sant Andreu i la Sagrera n'estan fent per proximitat un seguiment molt acurat abans d'adjudicar-se a projectes ja van elaborar un document amb nombroses propostes, com ara la incorporació d'equipaments per a joves i la creació d'horts urbans o de zones de jocs infantils. Ara, amb els primers dibuixos sobre la taula, tenen dubtes seriosos que alguns dels seus suggeriments s'hagin tingut en compte. Doncs última informació, la que ens arriba mateix, de Sant Andreu, i que ens parla de la renda familiar de Sant Andreu que no arriba a la mitjana de la ciutat.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 Diem que la Trinitat Vella té una mitjana familiar de 58, Congrés Indians amb 76, Sant Andreu amb una mitjana de 79, Sagrera 80 i finalment el barri de, de Naves amb una renda familiar de 81 sobre 100, la zona del districte on les famílies tenen una renda familiar, una renda mitjana familiar més propera a la mitjana de la ciutat. Molt bé, doncs ho deixem aquí, uh, ara farem una petita pausa, però no margeu perquè tot seguit el nostre tècnic en David Campilló ens parlarà dels cursos que s'estan elaborant per tal de fomentar les iniciatives de, de treball. Això serà d'aquí moments, fem una petita pausa i tornem. Bona Si Vol saber el que passa al districte de Sant Andreu escolta tot un poble Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Recordeu que tenim dues vies de contacte. Una és el número de telèfon, que és el 93-345-6454 i l'altra és el nostre mail, que és informatius arroba rtp guiomitxfma.com I com us dèiem, doncs abans de fer aquesta petita pausa, doncs tenim avui amb nosaltres el David Campillo. Molt bon dia. Oh. Doncs explica'ns, què és el que podem comentar avui? Don, doncs avui us comento una cosa que, bueno, que fa molts anys que ja està a la Fundació i que a mi em fa especial il·lusió, i és el curs, que és l'acció formativa en gestors en economia solidària, que començarà ara el 8 de març i durarà fins al 28 de juny. Són 48 hores de formació que es faran tots els dijous de 6 a 9. O sigui, la gent es doni pressa a apuntar-se perquè suposo que deuen haver-hi poques places. Sí, sí, tenim places limitades. Tenim unes places d'unes 25 persones i, de fet, és un curs que sempre s'omple molt ràpid perquè té, té molt bona fama. La veritat és que té molt bona fama. Perquè fem, fem això, anem fent sessions, llavors es tracta de tractar tot el que és fer un pla d'empresa, no? o crear una empresa. Llavors, l'objectiu és que tu comences el dia 8 de març sense saber res de com es munta una empresa i va rebent classes de professors especialitzats. Llavors tindrem tres sessions de màrqueting, hi ha una de captació de recursos, hi ha tres d'operacions i logística, dues de recursos humans, tenim dues de forma jurídica i tres de que tot el que és comptabilitat i la part econòmica i financera. I última sessió la fa el director de la fundació, l'Ignasi Parodi, i parlarà del que és empresa social i el que és el món de l'economia social. Uh -huh. O sigui, que és un curs que és molt complet, que serveix tant per la gent que es vol implicar en economia social com en economia, bueno, com crear qualsevol tipus d'empresa. I a més, el plus que té aquest curs, no? que deia, bueno, tu comences el dia 8 de març i no tens ni idea de res, okay. no? és que hi ha tutories que les faig jo. Mm. llavors a mesura que tu vas fent el curs vas preparant el teu pla d'empresa mm. o sigui que la idea és que quan acaba el curs el dia 28 de juny tu ja tens el teu pla d'empresa preparat i ja el pots mm, posar en marxa no? o sigui que surten preparats d'aquests cursos que, que deies no? sí, sí no, no, surt molt preparat perquè de més Eh, bueno, hi han d'altres cursos que potser és el mateix professor, no? perquè les àrees d'economia, moltes vegades els que hem estudiat economia o els que hem estudiat administració d'empreses, doncs podem fer una classe de màrqueting o podem fer una classe de logística, perquè són coses que bueno, doncs en una carrera de 4 anys totes aquestes coses les estudies. No? Però el que es vol en aquest curs és que realment cadascú que dona la seva secció sigui un especialista i tingui experiència i a més estigui treballant en aquesta en màrqueting eh, doncs o en logística o uh -huh. en això. llavors jo què sé, tindrem un qui donarà la part de logística és una persona que treballa a Puig a compres, per exemple uh -huh. que és una empresa gran, és una multinacional eh, la gent que està fent marketing doncs potser vindrà una persona que treballa a DKB, a les uh -huh. assegurances farà una mica també el que és Marketing, no només el màrqueting més típic sinó també com utilitzar les xarxes socials per fer màrqueting uh -huh. sí. I, perdona, les, el curs eh, el funcionament del curs com serà? Vull dir, hi haurà així, classes teòriques eh, alternades amb classes pràctiques o com, com funcionarà? Sí, la idea és que sigui una part teòrica que són aquestes 3 hores de classe que es fan uh -huh. eh, després totes les consultes que tu vulguis fer-li al professor sempre podràs tenir el seu e-mail per consultar uh -huh. i jo faré la tutoria o sigui que també si tu vols treballar en el pla d'empresa, el pots treballar amb mi una cosa que no hem dit també, que jo crec que és important de, que és realment important del curs és que és gratuït uh -huh. dir, com totes les... de vegades no és tan evident, però com nosaltres ja a la Fundació Trini Jove sí. sempre fem totes les activitats gratuïtes, no? doncs en aquest cas és un curs de qualitat que també és gratuït uh -huh. i com deies també anirem posant activitats, ¿vale? perquè cada any a Barcelona se celebra el dia de l'empreneador, uh -huh. que són un parell de dies que es fa a el que és el recinte Firal de, de Montjuïc uh -huh. i de la Fira i amb la, els alumnes del curs nirem cap allà. També el que es buscarà també és gent que ja ha muntat negoci, que ha muntat negoci amb nosaltres, doncs que vagi a alguna classe i expliqui la seva experiència. Uh -huh. L'objectiu és que no sigui una cosa només teòrica, uh -huh. sinó que realment hi hagi gent que t'expliqui el seu dia a dia, la seva vivència, que no et quedis només amb la teoria, perquè de vegades la teoria es queda curta, no? o és uh -huh. molt bonica però no... I no quina, quina gent es sol interessar per aquests cursos? Hi ha una mica de tot. Eh, a veure, estem, estem a la zona on estem, o sigui que majoritàriament doncs, gent que ve, que és del districte de Sant Andreu, però hi ha gent que ve de fora. Es pot apuntar qualsevol, es pot apuntar el que vulgui muntar una associació, una fundació, o el que vulgui muntar un petit comerç, bar, restaurant, botiga de roba. Uh -huh. La sort que té l'economia, no? O o els que hem estudiat economia és que tot es regeix avui en dia per això no? amb mm -hmm. el qual mm, eh, necessites la mateixa teoria o necessites la mateixa base per muntar una botiga de roba que per muntar una associació mm -hmm. que per muntar un bar-restaurant o per muntar, gent si molt macura és una multinacional mm -hmm. Mm -hmm. Mm. també és important doncs això, no? que es donin a conèixer la gent que, que participa en aquests cursos o sigui que a través de, de la Fundació Trini Jove doncs es donar a, a conèixer el, el, la gent que està estudiant. en Sí, bé, bueno, de fet, aquesta secció que estem fent és un exemple d'això. Mm -hmm. no? Per qui hi ha passat el Jordi, que va presentar la seva ràdio web, va passar també el Xavi Galvez, mm -hmm. no? amb, amb l'associació que han muntat. Mm -hmm. O sigui, que no... El recolzament, o sigui, no, no es queda tot en la formació, no? o sigui, no, que després hi ha un recolzament, hi ha una publicitat, eh, nosaltres també, els emprenedors que munten empresa amb nosaltres, després ho publiquem a la, a la pàgina web, després hi ha una plataforma espanyola, que és la plataforma espanyola de les microfinances, que també enviem eh, fotografies i una descripció dels negocis que es munten, o sigui, i a més, doncs, com ja sabeu, donem consolidació durant un any, o sigui, que se li dona un seguiment i uh -huh. que està molt bé perquè pots partir de zero i uh -huh. trobar-te que en un any tens els coneixements suficients i, i has treballat com per poder muntar un negoci uh -huh. i en aquests dos o tres mesos que dura el curs podem dir que la gent doncs, aconsegueix doncs això suficient informació com per, com per tirar endavant aquesta empresa Sí, sí, tranquil·lament, si sí, reben la, la, la suficient informació, si sí, uh -huh. sí, venen a totes les classes i fan el treball ben fet, si sí, sí, tenen la prou d'informació per muntar un negoci eh, com dir-ho, tenen la, la formació bàsica per, uh -huh. per muntar el negoci i per gestionar el negoci evidentment hi ha moltíssimes especialitzacions, no pots uh -huh. fer un màrqueting 2.0, pots eh, estudiar més comptabilitat perquè clar en, de fet en 9 hores que és el que serien tres sessions de comptabilitat no ho pots fer nosaltres a la carrera fèiem em sembla que fèiem 2 anys de comptabilitat uh -huh. i que, evidentment i i com no, sempre cada cada empresa té les seves especificitats i, i llavors pues també hi han cursos que s'adapten més no? però que també és una cosa que nosaltres sempre hem mirat d'adaptar la formació que fem als usuaris que tenim o als usuaris que han passat per exemple nosaltres la majoria d'usuaris que tenim acaben muntant un autònom s'acaben fent autònoms doncs una de les coses que es vol fer aquest any per exemple és comportar portar tots els números d'un autònom com fer la declaració de l'IVA i com fer la declaració de l'IRPF, uh -huh. que és una cosa que normalment es deixa en mans dels gestors uh -huh. però és una cosa que és bastant senzilla i que la podries fer tu mateix si li deies una mica de temps. Llavors el curs s'adapta no, a les necessitats no, de, bueno, dels estudiants que, que vulguin doncs, emprendre el seu propi negoci, vull dir que s'adapta al que ells volen no? eh, fer Sí, això bé. també és una de les coses que perquè està molt bé d'aquest curs bé. perquè uh -huh. Nosaltres ara hem obert les inscripcions les vam obrir la setmana passada i ja tenim 5 inscrits o sigui, ja tenim ja, ja, anem, ja anem sumant una miqueta no ja va venint gent i llavors el interessant també és que un cop tenim tots els alumnes ens reunim amb tots els professors i els diem, mireu, teniu aquests alumnes amb aquesta formació uh -huh. i a més amb aquestes idees de negoci uh -huh. heu d'adaptar el contingut del vostre curs uh -huh. a el que teniu els alumnes que teniu no és arribar allà i no, no, no, jo és que tinc el meu curs preparat i el vaig fer fa 3 anys i el vaig fer fa 4 i jo torno a fer exactament uh -huh. el mateix no, no, tu tens els alumnes tu saps el que volen muntar o sigui que si has de posar exemples pràctics si has de crear alguna dinàmica uh -huh. que sigui amb, amb el que tens allà no? que la gent pugui tocar-ho que la gent pugui veure-ho no? uh -huh. uh -huh. pues, per exemple, això que ens comentaves ara de, lo de la pàgina web, suposo que es poden posar molts exemples de com muntar una pàgina web fins on els passos o sigui... Sí, que seria la part de màrqueting però són cosetes que et donen la casualitat que qui vindrà a fer el curs aquest any o com qui té bastants números de fer aquest any la part de màrqueting domina molt bé tot el que és la publicitat en xarxes socials és normal es posarà més èmfasi en això però mirarem mirarem, es mira de tocar tot perquè hi ha certs negocis, per exemple que el fet de tenir una pàgina web no és tan important, no? com són aquests negocis de proximitat, com podria ser un bar, un restaurant o, o una tenda de costura, no? d'arranjaments de, de, de costura, coses així que dius bueno, potser no, no necessito tampoc una publicitat web molt important, oh. sinó que el que necessito és que realment els veïns em coneguin oh. i potser és més pràctic el flyer o el cartell que no pas al que era no per la pàgina web. Perquè després eh, què es fa a la, a la fira de Montjuïc? A la fira de Montjuïc es fa cada any i hi ha una mica de tot. Mm, una mica l'esperit o la idea, no és, que no és el mateix, el, el, com dir-ho, l'emprenedor, no? que és qui ja està començant i que està muntant un negoci, que el que és probablement l'empresari. No? Uh -huh. Llavors eh, el que es vol allà és reunir o cooperar cooperar entre, entre emprenedors, que es coneguin diferents experiències Ja han també empreses que ofereixen franquícies que també és una altra possibilitat per muntar un negoci uh -huh. llavors eh, doncs en aquest sentit hi han com bastantes mostres, hi han coses que a mi m'agraden més que són aquest tipus de cooperació per exemple hi havia tot un plafó on tu posaves el que feies i el que t'interessava i llavors amb el teu número i llavors doncs mira uh -huh. així ja feies els contactes de tu a tu no? Uh -huh. I això quina fira és? La... Això es fa a la fira l'any passat es va fer no sé quina fira és però és al costat esquerre de les mirant, mirant les fonts al costat esquerre les primeres que hi ha uh -huh. Uh -huh. i és més o menys es fa als voltants crec que recordar del juny una cosa així però què és? La Fira de Treball? La fira de... És el Dia de l'Emprenedor. Es diu el Dia de l'Emprenedor. Sí, uh -huh. sí. I bueno, pues està patrocinat per l'Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, etc. Uh -huh. sí, sí. és, és una fira potent és una fira que és interessant per qui vol començar un negoci. I ja teniu la gent que participarà aquest any aquí en aquest curs? Bé, bueno, tenim cinc inscrits de moment fins I al 8 dels, de març Dels cinc inscrits que hi, fin, que hi ha fins ara o dels estudiants que hi ha anteriors no? de, dels cursos eh... més o menys el promig de persones que tinguin una formació ja econòmica és més superior a de les persones que potser no tenen aquesta formació? Vull dir que potser tenen la l'inquietud o l'interès però no tenen una formació econòmica, vull dir... Exacte, o sigui, és més... L'objectiu del curs és tenir una formació a nivell empresarial bàsica, uh -huh. bàsica. o sigui uh -huh. qui hagués estudiat economia o empresarials o, uh -huh. o alguna cosa, no li seria útil aquest curs. Uh -huh. O sigui, uh -huh. és una mica més com com passa aquí en el districte de Sant Andreu, no? que ens trobem molta gent, que és molt bona en el que fa, no? que, que sap molt del seu sector, però que no sap com funciona una empresa i com muntar un negoci. No? Uh -huh. Doncs l'objectiu és més aquest. No? Potser la persona que havia estat sempre treballant per algú i per lo que sigui doncs ara s'ha trobat en situació d'atur, no? o gent que està en situacions complicades, però que pot ser un bon fuster, o pot ser jo crec, un professional en manteniment o no. que, té una, que té una formació potser potent o per experiència sap molt sobre un sector i que ara es troba en situació que evidentment sabem que és, és complicat no? avui en dia que doncs, trobar un contracte una, una empresa que et contracti doncs la sort que té el, el fet de fer aquest curs el que li dona és aquesta formació per dir ostres no és tan complicat m'ho me una cosa pel meu compte, perquè la veritat és que no és tan complicat, els passos a fer són pocs uh -huh. Lo que és important és fer una previsió abans, no llançar-se al buit no? uh -huh. l'important per això lo de, del pla d'empresa, no? que moltes vegades ha sortit aquí, que moltes vegades s'ha parlat del pla d'empresa és al final que tu estàs treballant en paper la teva idea de negoci, uh -huh. que si ho fesis al revés, si ja posis els diners a que fesis la botiga i després veiessis com ho vas fent doncs potser t'enfonsaries i perdies els diners en canvi el pla d'empresa estàs treballant en un paper que no t'agrada el rebregues i el llences mm -hmm. aquesta és la diferència mm -hmm. doncs, jo vols afegir alguna cosa més abans de... Bueno, l'únic que afegir és pues, que, que aquest curs és molt xulo que val la pena fer-lo, que la gent surt molt contenta eh, que, que és un curs adaptat a, a la gent que, que està allà i res, que la gent s'engresqui i que vagi rapidet perquè uh -huh. les inscripcions s'acaben ràpid Donem el telèfon on s'han de, de, no, que de sí, posar en contacte Sí, per posar-se en contacte eh, teniu dues possibilitats una és eh, l'email vale? que és inicia i després teniu un altre mail que és irpf arroba uh -huh. i per un altre costat teniu el número de telèfon i és el 93-360-2403. Uh -huh. I també recalcar que, si no, els sponsors després se'ns enfaden, i és que aquest aquest curs uh -huh. va ser subvencionat pel Ministeri de Sanitat, eh, Política Social i Igualtat. Uh -huh. Sabeu quan, que això també és important, sabeu sí. que quan feu la declaració de la renta hi ha una casella que o l'hi dones a l'església o li dones a altres fines uh -huh. doncs quan tu poses aquesta casella una part dels diners van a fer aquesta formació uh -huh. vale. no sé que que, perquè és com no, moltes vegades dius bueno, a, a fines solidàries bueno, però és que on deu anar això no? uh -huh. pues mira, aquí teniu un exemple de que quan feu la declaració de la renta i poseu a la casella una de les coses de les que esteu financiant és aquest curs uh -huh. molt bé Vale, doncs ja sabem el que hem de fer a partir d'ara. <ríe> sí. Cada vegada que som la renta, don's pensar posar en... la casa ja solidària. Això. Sí. Molt bé. <ríe> Don, ara el que fem és una petita pausa i tornem. Vinga, al informació més acurada del districte de Sant Andreu. A ah, tot un poc. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa després d'haver rebut la visita del David Campillo i d'oia he parlat aquest, aquest curs tan interessant que pot solucionar-nos pràcticament la vida ja. O sigui que ara el que volem és parlar d'esports perquè eh, aquest cap de setmana es presenta molt emocionant i això ens ho explicarà ara mateix doncs on vol gustar molt bon dia. Hola, bon dia, Jordi. Doncs què és el que ens depara aquest cap de setmana esportivament parlant? Doncs un partit important, com sempre, del Sant Andreu. Serà diumenge a partir de dos quarts de cinc al camp de l'Olímpic de Xatiba. Situem una mica els dos equips. L'Olímpic de Xàtiva és un conjunt que ara mateix està en setena plaça amb 38 punts. El Sant Andreu ve de guanyar contra el líder a casa el passat diumenge contra l'Etico Balears, i és ara mateix 12 amb 33. Per tant, un equip que està a 4 punts per sobre i que convé també doncs guanyar-lo, passar que és fora de casa, a València, ja sabem com són aquests camps, molt complicat, però bé, espero que amb aquesta inèrcia positiva de la victòria contra el líder a casa, aquest compte moral que va suposar, en eh, si hi podem treure un bon, un bon marcador des de, de, de xàtiva I també bueno, destaco que uh -huh. el xàtiva té 38 punts perquè aquesta setmana s'ha sabut que la Federació Espanyola de Futbol donava els tres punts a tots els equips que no havien jugat encara contra l'Esporting Maonés, que s'ha retirat, Clar. i per tant uh -huh. els donen els tres punts i els tenen tots. Per tant, ara mateix, menys el Sant Andreu i tres equips més que ja hi han jugat contra l'Esporting Maonés, la resta tenen tres punts eh, de més a més. Per tant, eh, el Sant Andreu, per tant, un, partit, un partit menys encara. Però això Llavors, no, no, és, la no, és, no és gaire just, aquesta... no? Això tampoc no és gaire just perquè si, si quan l'Esporting Maonés jugava l'equip va perdre i ara que no juga se li dona 3 punts a, a, a l'equip que havia de jugar clar, mm, bueno, Ara clar, ara el Sant Andreu ja hi ha jugat per tant mm. conta com, com a jornada i la resta no hi han jugat però tenen els punts Això mm. què vol dir? Que quan els toqui a ell jugar contra l'Esporting Maonés i no jugaran, tindran els punts però en aquella, aquella setmana ja hauran sumat, i el Sant Andreu tindrà l'ocacció de jugar, per exemple, contra, no sé, contra l'Hospitalet, ah. i si guanya, suma, i els que seus rivals no sumin. Bé, eh, l'únic perjudicat en la, en la mesura seria, crec que va ser, no sé si l'Andorra, que van, van empatar amb l'Sporting Magonès, el Gandia, el Gandia va empatar amb l'Sporting Magonès, i llavors ells sí que surten perjudicats, però la resta d'equips, de, bueno, superen tots tres punts. Ah. Molt bé, doncs hi ha alguna cosa més a destacar? Sí, bé, repereixo l'horari, diumenge dos quarts de, de cinc amb transmissió aquí de Ràdio Trinitat Vella després destaco el partit de la muntanyesa de Montañesa, tercera divisió Van, que vaja, no estan tan bé com, com voldríem són catorzens amb 27 punts aquesta setmana juguen a casa diumenge a les 12 del migdia contra l'Amposta, l'Amposta que és el 19è amb 21 punts, està en zona de descens per tant un partit propici en teoria per sumar tres punts i intentar allunyar-los d'aquesta zona baixa i després en, en Bader Polo, pel que fa a la divisió d'honor masculina, el Sant Andreu juga fora de casa, juga aquest dissabte, dia 11, exacte, demà, a les 12 del migdia, a la piscina del Club Natació Atlètic Barceloneta. Per tant, això, a les 12 demà, partit de... derbi, no, de, de Barcelona aquí, contra l'Atlètic Barceloneta. I després, les noies, categoria femenina, juguen, juguen a casa, el, també dissabte, o sigui, demà, a partir de les 5 de la tarda, contra el Club Natació La Latina Covíbar. Uh -huh. I una mica això, dos per insabater polo, dos de, de futbol i sempre el més destacat el del Sant Andreu, en aquest cas contra l'olímpic de Xàtiva. Molt bé, doncs estarem pendents a veure què passa a Xàtiva aquest diumenge a partir de dos quarts de cinc i a partir de les quatre retransmets per aquesta casa. Efectivament. Molt bé, doncs ens retrobem aquest diumenge a veure què és el que fa el Sant Andreu esperem-te victòria, a veure si, si és veritat. Molt bé, doncs moltes gràcies, Paul i ens trobem en una altra ocasió. Vinga, bon dia, Mercè. Vinga, bon dia. Molt bé, doncs ara sí, ara farem una nova pausa, però tornarem tot seguit perquè tenim una agenda de cap de setmana que no ens cap aquí a la taula. Amb la qual cosa fem una pausa ràpida i tornem. Aquí com cada nit, a la mà una cervesa, al bar la tele encesa, cap al curro al matí, no hi ha escolhi quan ja No estigui ti, no és per canviar de terra, no és que em faci por perdre, però aquí no hi ha res per mi, no hi ha cap. és la informació més acurada del districte de Sant Andreu a tot un poble Doncs encarem en la recta final d'aquest programa per aquesta setmana i tenim, doncs, com sempre els divendres una agenda força apaïda d'alguns dels actes i activitats que es realitzen a Sant Andreu, als diferents barris de Sant Andreu. I ara parlem d'una doncs obra de teatre que es diu La pastissera i els fullets i que es presenta al Sant Andreu Teatre. Al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopatre número 54, us ofereix fins al 12 de febrer la representació de La pastissera i els fullets. Un dia la pastissera Neus es neguiteja perquè pensa que a l'obrador hi ha ratolins. El que no sap és que hi ha uns fullets que des de fa anys viuen a la pastisseria i tenen el seu món, dormen, treballen, juguen i es diverteixen. Després de diverses peripècies, la pastissera i els fullets descobriran que és millor no fer-se la guitza i col·laborar per fer uns pastissos únics, els pastissos de fer riure. L'Estaquirot Teatre torna així amb una bonica proposta de teatre i titelles plena de música i uns fullets entre maliets, molt divertits. La durada d'aquesta obra és de 55 minuts i la llengua doncs, és en llengua catalana. El preu eh, per gaudir d'aquest espectacle és de 8 euros i mig i està dirigit, dirigit a tots els públics i sapigueu que pugueu, podeu anar-la a veure doncs, el dissabte a les 5 i mitja i el diumenge també doncs, a les 12 del migdia. I continuem al Sant Andreu Teatre perquè el dramaturg alemany Lutz Hafner doncs, es presenta en aquest espai. El dramaturg alemany Lutz Hafner planteja en aquesta peça fins a quin punt un professor ha d'apropar-se a l'abisme per ajudar a l'èxit escolar d'un alumne. L'actitud dissuasiva sembla la recomanable, vista la peripècia d'una professora que procura esperonar un noi per salvar-lo de la deriva escolar. Aquesta obra, que genera debat després de veure la funció, es va estrenar a la Mostra d'Igualada del 2010 i també va fer temporada l'any passat a la sala Beckett. Aconsellable, doncs, anaríem als companys d'escola, claustre o família fins aquest diumenge al Sant Andreu Teatre doncs podreu gaudir d'aquesta obra de teatre eh, avui també a les 9 del, del vespre podeu assistir-hi, demà a les 9:30 de la nit i diumenge a les 6 i mitja de la tarda i sapigueu que el preu de l'entrada és de 14 euros. I atenció perquè eh, us hem d'informar d'unes obres que començaran precisament a eh, dilluns i que hm, el que farà és afectar el tram de la Sagrera i el Nus de la Trinitat aquest proper dilluns i dimarts es faran treballs per a la construcció d'estructures de la línia d'alta velocitat en el sector comprès entre el carrer Josep Sol de Vila, entre el carrer Parellada i el pont de Sant Adrià. Per la proximitat a la plataforma ferroviària i amb l'objectiu de no afectar la circulació de trens, les operacions es duran a terme entre les 11 i mitja i les 6 i les 6. Eh, Preguem que disculpin les molèsties i agraïm la seva col·laboració. Eh, sapigueu que per eh, aconseguir doncs, més eh, informació sobre aquest tema doncs, podeu eh, adreçar-vos al el, el, bueno, el, el correu electrònic piac.bcn.edif.es eh, o bé trucar al telèfon doncs, 93 351 08 21. I anem a conèixer ara una exposició que restarà oberta fins dilluns, dilluns és últim dia i que ens parla de l'Espai Comercial un projecte de col·laboració internacional que porta a mans Osaka Sogo College of Design i l'Escola Superior de Disseny i d'Art Jotja L'exposició restarà oberta fins dilluns tal com hem dit, està protagonitzada doncs, per pels alumnes d'interiorisme i del producte d'Osaka Sogo College of Design i de segon curs dels CFGS de projectes i direcció d'obres de decoració i de paradorisme. Es tracta d'un projecte de col·laboració que es realitza anualment entre les dues escoles des del 2004. Els alumnes treballen en grups multidisciplinaris, eh, un mateix projecte per a un espai comercial situat a unes galeries comercials. Cada grup proposa la tipologia de negoci, la seva estratègia comercial i desenvolupar en diferents graus sota el projecte d'interiorisme i imatge gràfica. El resultat d'aquesta experiència es presenta públicament en un acte conjunt, on assisteixen els alumnes i els professors de l'escola d'Osaka i unes votan els millors projectes presentats per amb dues escoles. L'exposició mostra els treballs més votats en l'edició d'enguany. I d'tenció perquè el que us oferim ara mateix és la possibilitat que, que ho diu i que pugueu examinar un directori d'autores i autors locals que podeu accedir a través de les biblioteques de Sant Andreu. Les biblioteques de Sant Andreu han elaborat un directori d'autors i autores nascuts o vinculats al districte. Si els voleu conèixer i gaudir amb les seves obres, de poesia, teatre, novel·les o amb els llibres d'assaig, d'història o de cuina, entre d'altres, consulteu el catàleg d'autors i autores locals que trobareu a les biblioteques. I una altra activitat important a destacar, després del reportatge que vam elaborar ahir sobre els 10, 10 anys del grup de pintors de Sant Andreu, doncs hem de dir que continua l'homenatge a Josep Mir Panareda, 1933-2011, que es realitza al Centre Cívic de Sant Andreu. Al Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu, número 111, us ofereix fins al 17 de febrer un homenatge a Josep Mir Panareda, organitzat pel grup de pintors de Sant Andreu.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 I ara ens traslladem cap a la nau Ivanov, perquè ja també s'hi realitzen coses força interessants, com per exemple aquesta companyia solitària, que a càrrec de la companyia solitària s'exhibeix a la nau Ivanov. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras 28 us ofereix fins al 19 de febrer la representació de l'obra Companyia Solitària, a càrrec de la companyia solitària. Es tracta del projecte guanyador de la beca d'Esperta 2011, que ho atorga la mateixa nau Ivanov dues habitacions inexorables unides per un passadís. Al seu interior, dos homes obligats a ser germans, dins d'una família que s'enfonsa. Enyoren el pare expulsat per la mare. Frank assaja en secret el seu somni de ser ballarina. Fidel s'està transformant en home llop. De sobte, un tall de llum els uneix. Frank, el personatge creu que el passadís eh, creu el passadís, fugint de la llum de la lluna, vol la companyia del seu germà, que s'amaga darrere una porta. El buit que ha deixat el pare els ofega no poden concebre que viuen al final d'una etapa. Les portes de la presó familiar estan obertes. On conduiran? Doncs per eh, saber doncs, eh, la resposta doncs, a aquesta pregunta i, i gaudir també d'aquest eh, espectacle, podeu també doncs, eh, anar-hi doncs, avui i demà a les 9 de vespre i el diumenge també a les 7 de la tarda. l'entrada preu de l'entrada és de 12 euros i pels amics de la nau uns 10 euros. Molt bé, doncs això és el que realitza la Nau Ivanov de la Fundació Sagrera i no anirem gaire més lluny perquè el que, us voleu el que us volem parlar ara mateix és de quines són les activitats que porta a terme el Centre Cívic de la Sagrera a la Barraca per, per aquest mes de febrer. Demà dissabte a les 6 de la tarda doncs, hi ha aquestes activitats eh, al carrer Molins, número 29, l'espectacle teatral, festi Festival Art Podreu gaudir, doncs, de saïnets, música, poesia i baix, una estona per divertir i entretenir. L'entrada és lliure i l'aforament és limitat. Doncs ja us sabeu, al Centre Cívic de la Sagrera, al carrer Martí Molins, número 29. I ara parlem de l'exposició Història de Catalunya que es realitza a Can Fabra. Personatges rellevants als segles XIX i 20, a duals arresolces del grup TACA, a la sala d'exposicions del Centre Cultural de Can Fabra. Fins al 28 de febrer del 2012 podreu anar a veure aquesta exposició l'horari doncs, avui de 10 del matí a 9 del vespre eh, demà dissabte a de 5 de la tarda a 9 del vespre i doncs, tal com hem dit abans doncs, els llocs eh, on, on s'ubica doncs, aquesta exposició és al Centre Cultural de Can Fabra, al carrer Segre número 2432 i el telèfon al que podeu doncs, adreçar-vos per saber, per obtenir més informació és el 93 360 05 65 i l'entrada que doncs, cal dir que és lliure. Molt bé doncs de Can Fabra ens en anem al centre Garcilaso i allà hem de dir que tornen als el, concerts de cada divendres. Com cada divendres, música en directe al centre Garcilaso, concert amb The Johnny Rocks Band eh, i també de Tears in Rain 17, avui a les 10 del vespre i l’entrada és lliure. I per a aquella gent doncs, que s'hagi quedat amb ganes de trobar alguna, alguna activitat relacionada doncs, amb la joventut o, o amb els nens, doncs, el que us podem dir és que la Factoria Escènica Internacional us ofereix l'estrena de l'obra L'Ogret que es realitza al Sant Andreu Teatre. Al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria número 54, us ofereix aquest mes de febrer l'estrena de la representació de l'obra Lugret, a càrrec de la Factoria Escènica Internacional. L'estrena d'un espectacle basat en un text premiat internacionalment.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 I més coses per als nens, doncs si voleu gaudir aquest cap de setmana dels patis de les escoles us oferim la possibilitat de que ho pugueu fer perquè es realitzen patis escolars oberts al barri i en aquest cas us parlem de l'espai de lleure educatiu i compartit que hi ha a les escoles Ignàcia i Lésia i al Segreter al pati de l'escola Ignasi Iglesias eh, situada doncs, al passeig Torres i Bages, eh, número 108 l'entrada pel carrer Cinca del 75 al 95 eh, serà el diumenge d'11 del matí a 2 del migdia un altre dels patis també que també doncs, romandrà obert és el de l'escola del Sagré que es troba al carrer Costa Rica, número 26 l'entrada l'heu de fer, doncs per la plaça Hispano Suïssa i el carrer Garcilaso i l'horari d'obertura doncs, és els diumenges d'11 del matí a 2 del migdia cal dir, doncs que les nenes i nens que hi accedeixin ho faran sota la responsabilitat de les seves famílies. Doncs pocs minuts ens queden ja, també dir-vos que el pati escolar que podeu trobar obert és al barri de l'escola Pompeu Fabra i eh, l'horari d'hivern dissabte de 10 a 2 i de 4 a 6 el d'estiu 11 a 2 i de 4 a 7 i l'escola Pompeu Fabra es troba al carrer d'Olesa número 19 Més coses, els patis eh, escolars oberts d'altres barris d'aquí de Sant Andreu són per exemple l'escola Baró de Viver, l'escola Ramon Baranguer III i l'escola Bernat de Buil eh, Doncs tant en dissabte com en diumenge, podeu gaudir d'aquests patis. I ara per tornem a la 9.9 i us parlem de la naturalesa subjectiva, que és la nova exposició de fotografia que s'hi realitza. Nau Uibanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us ofereix a partir d'avui la nova exposició d'Elena Redondo, fotògrafa. Naturalesa subjectiva doncs és un treball desenvolupat al parc natural d'Algarraf durant sis derives realitzades entre els mesos d'octubre de 2010 i gener del 2011. Per al màster de creacions artístiques doncs, per al... Però hi ha alguna cosa que s'escapa a, a la càmera, doncs aquesta naturalesa subjectiva la podeu gaudir a la nau Ivanov i hem de dir que l'entrada és totalment gratuïta. I també tenim d'altres coses a comentar-vos, com per exemple el fancines, art fotocopiat dels anys 80 fins ara a la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, el Frutos, que és l'exposició escultòrica de Susan Assum a la nau Ivanov, i també dir-vos que aquesta té l'entrada totalment gratuïta. Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Cristina, per la teva participació en el nostre programa. També donar les gràcies a la part tècnica, en Carles Molinario. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem la propera setmana. Que passeu un bon cap de setmana.